38. fejezet A francba! Mondta el jó sokszor Kevin. A jó büdös francba! Órák óta autózott. Egyszer megállt egy élelmiszerboltnál, és vett négy üveg vodkát. Az egyik üveg már félig üres volt, és a volánnál ülő férfinak csukva kellett tartani a fél szemét, hogy ne lásson minden duplán. Bicikliket keresett. Egészen pontosan négyet, köztük egy olyat, amelyikre kosarak vannak fölszerelve, de ennyi erővel egy ritka planktonfajtát is kereshetett volna az óceánban. Csak furikázott keresztül kasul a városon, és közben bealkonyodott. Nézett jobbra, nézett balra, de hiába. Tudta, hol laki Kerin, tudta, hogy idővel úgy is megtalálja otthon de közben az őszhajú fickó ott van Erinnel, és rajta röhög, mondván, hogy ugye mennyivel jobb vagyok, mint Kevin, baby. Üvöltve káromkodott a kocsiban, és vadul püfölte a kormányt. Kibiztosította a glokkot, majd vissza, és látta maga előtt, ahogy Erin csókolgatja az őszhajút, a fickó karja pedig a derekára fonódik. Eszébe jutott, hogy milyen boldognak látszott Erin, aki azt hiszi, Átverte a férjét. Becsapta és megcsalta. A szeretője alatt nyög és suttog, az pedig rajta zihál. Alig látott valamit, fél szemmel próbálta fölvenni a harcot a fél homályjal. Egy autó a nyomába szegődött egy darabig, a végén már ott volt a sarkában és rávillogott. Kevin lelassított és az ujjai a pisztolyon babráltak gyűlölte a bunkókat, akik azt hiszik, kövék az egész út. Bum! A szürkület árnyas labirintussá változtatta az utcákat, egyre jobban elrejtette a kerékpárok cérna vékony körvonalait. Amikor már másodszor hajtott el a murvás út előtt, Kevin hirtelen ötlettől vezérelve megfordult, és még egyszer megnézte a kulipintyót, hátha. Egy kicsit távolabb állította le a kocsit, ahol még nem lehetett látni. A feje fölött egy sólyom körözött, és a kabócák zümmögését is hallotta, de egyébként úgy tűnt, kihalt a környék. Elindult, de már messziről látta, hogy a ház előtt nem áll bicikli, és a villany sem égett, de még nem is sötétedett be egészen, úgyhogy Kevin odaosont a hátsó ajtóhoz. Most sem volt bezárva. Erin nem volt otthon, és nem úgy nézett ki, mintha járt volna ott az ő első látogatása óta. Rekkenő hőség honolt a házban, mégis zárva volt az összes ablak. Ha Erin időközben hazajött volna, nyitott volna ablakot, ivott volna egy pohár vizet, vagy lezuhanyozott volna. De semmi erre utaló jel nem volt. Kevin kiment a hátsó ajtón, és a szomszédházat kémlelte. Micsoda romhalmaz! Alig, ha nem üresen áll. Jól van. Erin viszont nincs itthon, és ez azt jelenti, hogy az őszhajú fickóná van. Becsapja őt is, úgy csinál, mintha nem lenne férnél. Elfelejti, hogy van egy otthona, amit ő Kevin vet neki. A lüktető fejfájás a szívedobogásával együttemre együtemre nyilalt belé újra meg újra, mint ha késsel döfködnék. Szúr, kiránt, szúr, kiránt. Nehéz volt így koncentrálni. Behúzta maga mögött az ajtót. Hála a magasságos égnek, Odakint már hűvösebb volt, Mint a házban. Erin egy szaunában lakik, Ott izzad az őszhajú fickóval. Most is együtt verejtékeznek valahol, Együtt vonaglanak a takaróba burkolózva, Összegabajodva. Kufi és Ramirez pedig a térdüket csapkodva Röhögnek ezen, Remekül szórakoznak az ők árán. Mit gondolsz, nekem is meg lehetne? kérdi Kufi. Hát nem tudtad? Feleli Ramirez. Megvolt már a fél rendőrőrsnek, amíg Kevin dolgozott. Ezt mindenki tudja. Bill is kiinteget az irodából, az ő felfüggesztését lobogtatja. Nekem is megvolt minden kedden egy éven át. Igazi vadmacska az ágyban. Olyan mocskos dolgokat mond, hogy még... Kevin újját a pisztolyon tartva botorkált vissza a kocsiához rohadékok, egytől egy azok. Gyűlölte őket. Elképzelte, ahogy besétál az őrsre, és beléjük üríti a tárat. Megmutatja nekik, az összes rohadéknak. Meg is. Megállt, és két rét görnyedve odaokádott az út szélére. Görcs rándult a gyomra, és mintha ha karmolázták volna belülről, mint ha ott rekett volna valami kis rákcsáló. Megint hányt, majd szárazon öklendezett, és forgott vele a világ, amikor megpróbált fölállni. Közel volt a kocsi, tántorogva elindult felé. Nyakor ragadta a vodkás üveget, meghúzta, és igyekezett erinfejével gondolkodni, de közben ott állt Bill kerti partiján, kezében egy hamburgerrel, amelyen nyűzsögtek a legyek, és mindenki mutogatott rá, és röhögtek. Vissza a kocsihoz. Itt kell, hogy legyen valahol az a ribonc. Végig fogja nézni, ahogy az őszhajú meghal. Végig nézi, ahogy mind meghalnak, és a gyehenna tüzén égnek el. Oda kerül az összes. Óvatosan bemászott a volám mögé, és indított. Ahogy megfordult, nekifarolt egy fának, majd nagy gázzal, szitkozódva, kavicsot szórva kirontott a murvára. Hamarosan leszáll az este. Herin errefelé jött, itt kell lennie valahol. A kiskölykök nem bírják sokáig a biciklizést. Maximum 5-6 kilométer tudnak megtenni, esetleg hetet-nyolcat. Erre felé már minden utcán végigment, minden egyes házat megnézett. Bicikli sehol. Lehet, hogy bevitték őket a garázsba, vagy a kerítés mögött állnak. Majd türelmesen vár, és Erin előbb-utóbb hazajön. Valamikor ma este, vagy holnap. Holnap este, ha szájába dugja majd a pisztolyt, vagy a mellére céloz vele. Mondd meg, ki az, dörren rá. Csak beszélni akarok vele. És akkor majd megkeresi az ősz és megmutatja neki, mi vár arra, aki más feleségével hál. Úgy érezte magát, mint aki hetek óta nem aludt, nem evett. Nem értette, miért nincs világos, azon törte a fejét, mikor sötétedett rá arra sem emlékezett pontosan, mikor ért ide. Az még rém lett neki, hogy látta erint, megpróbálta követni, és össze-vissza furikázott a kocsival, de hogy most hol van, abban már nem volt biztos. Jobb kéz felől egy boltornyosult előtte, ami úgy nézett ki, mint egy verandásház. Benzin, élelmiszer, hirdette a neontábla. Erre emlékezett korábbról, de hogy mikor látta, azt már nem tudta volna megmondani. Önkéntelenül is lelassított. Éhes és fáradt volt. Muszáj találni a valami szállást. Háborgott a gyomra. Ismét ragadta az üveget, és fejreállította. A folyadék égette a torkát, és a gyomra valamelyest megnyugodott. De amint lengedte az üveget, megint háborogni kezdett. Behajtotta a parkolóba, és igyekezett erőt venni magán, hogy ki ne belőle a vodka. Csorgott a nyála. Tudta, hogy kezd kifutni az időből. A bolt előtt csúszkáva megállt, és kiugrott a kocsiból, majd beleöklendezett a vaksötétbe. Egész testében remegett, és alig állt a lábán. Úgy érezte, kifordul a gyomra. És jön föl a mája is. Az egész úgy, ahogy van. Valahogy még mindig ott volt a kezében az üveg, még nem tette le. Mélyeket lélegzett, nagyokat fújt és ivott, hogy kiöblítse a száját, nyelte, nyelte a vodkát. Végzett egy újabb üveggel. És akkor, mintha csak álmodna, a ház mögött a homályban meglátott négy egymás mellett álló biciklit.